Ek! Vår sort lever i 900 år och sedan dör vi i 900 år. Eken lutade sig lätt fram och en svag vindil gjorde att delar av lövverket föll till marken. Hå. Av alla ekar jag känner är du min favorit, sa jag och la handen mot den sträva barken. Trädet suckade. Och det blev kallt. Nästa år fyller jag 900. Då börjar döden. Ännu några vissnande löv släppte och föll till marken. Ja, ja jag fyller 50 nästa år, viskade jag. Ja, jag vet, sa trädet. Vad önskar du dig? Jag vet inte, kanske lycka. Stort. Nu ska jag slumra ett tag. Eken kvävde en gäspning. Vi ses i vår. Igen.